з поліпшеним обслуговуванням. Щоб кухарі-офіціанти, попит повинен бути, треба подумати. Ні, не треба, не можна. Хай там буде важко, гірко, холодно, жорстко. Бо так можна спокутувати. Інакше – ні. Якби жіщина, ті білі відьми, що літають довкола на мітлах, що світять в очі, що гасять сонце. Півника, півника б. Їй трохи краще. Заспокоїлася. Заснула. «Яке там краще? Готуйте інструменти, кличте анестезіолога». «Там якийсь чоловік прийшов до неї? Чи по неї?» «Геть усіх чоловіків. Третя година ночі. Знайшли час для відвідувань». «Каже, що з міліції». «З міліції? Чому ж з міліції? Господи, що цього бракувало?» «Все одно не можна. Скажи, що години через три, не раніше. Вона зараз все одно нічого не розуміє. Шок!» «Він каже, що нікуди не піде, чекатиме. Нехай чекає. Його проблеми!» Відьма у білому подумала, зглянулась. «Винеси йому стільця у коридор. Чи ні? Проведи в ординаторську. Хай хоч присяде. Чекати доведеться довго. Чекатиме». Він чекатиме. Мабуть, боїться, що вона утече. Він прийшов по її душу. По душу? А де вона, її душа? Вона є? Чи зникла? Розчинилася? Вилетіла? Ну, ти даєш, Валько, згадала про душу. А раніше про що думала? Раніше мали інші клопоти. Раніше не тим журилася. По душу. Прийшов по її душу. Смішний. Стоїть десь там, у коридорі. Чекає. Чигає. Боїться, щоб не утекла. А куди вона тікатиме, якщо її прив'язано, приплутано до ліжка оцими прозорими трубочками, оцим болем, що не дає дихнути, оцим стогоном, який виривається з грудей сам, поза її волею. Вона загалом терпляча, вона б не стогнала, якби так дуже не боліло. Переводьте, пора. Жіночко, вставайте, ходімо. Я не можу, не можу підвестись. Мене ж прив'язано. Сонце над головою. Сонце просто в очі, яскраве, золоте, справжнє. Вона так і знала. Щойно зійде сонце, все мене. Цей біль, ця всесвітня мука Вийде, вийде, чи висохне Під цим теплим промінням. Світи мені, сонечко, Клич на небо півника. У фільмах після такого Завжди спершу западає тиша, А потім лунає крик немовляти. Тихо, тихо, тиша. Не співає півник, не кличе. Голос дуже знайомий, майже рідний голос. Валюшу, це хлопчик. Був хлопчик. Потерпи ще трохи. Наркоз боляче більше не буде. Наркоз, навіщо? Все ж скінчилось, все позаду. Хлопчик, син. Він був, його немає. Убила. Власноручно. Мама. «Мама! Ма! Люлі-люлі, мій синочку! Люлі-люлі!» Брязкіт інструментів, голос над головою вже незнайомий. «Жіночко, як її звуть? Валя? Валю, прокидайтесь! Ви мене чуєте? Розплющуйте очі! Дихайте, дихайте глибше! Як вас звуть? Забули? Ви мене чуєте? Бачите? От і добре, все добре, все скінчилось!» Зараз поїдемо в палату заснете. В палату? Чому в палату? Це у них так називаються камери. Поїдемо. Якась особлива тюрма з вигодами. Вони вимкнули сонце. Знову ніч, темно. Зараз знову стане страшно. А біль терпіти легше, ніж страх. Не боляче. Майже зовсім не боляче. Так неприємно, лише неприємно. Як добре було, коли їй біль, коли вимкнуто мозок, коли думки розсипались і літали собі вільно десь у лісах і болотах.